5. Izgatottan vártam, hogy véget érjen a nap, mert fontos volt beszélnem a lányokkal. Tudtam, hogy lesz véleményük a kávézóról, és már alig várják, hogy kifaggassanak. Fogalmam sem volt, hogy mivel magyarázom majd ezt a hirtelen döntést, hiszen én is tele voltam kételyekkel. Na, az biztos, hogy az összes pénzemet ráköltöm majd a romos ingatlanra és a kipofozására, a gépekről, alapanyagokról és egyebekről pedig egyelőre fogalmam sincs. Még egy alapos költségvetést is csinálnom kell. Meg egy céget, te hülye, mondtam magamnak, és tászorítottam az ujjaimat a kormányra. Az lett volna az első, hogy egy könyvelővel beszélsz, te gyagyás. Néztem bele a visszapillantóba. Magamra. Lehet, hogy tényleg elment az eszem. Na mindegy, majd Gabi megmondja, ő a pénzember a csapatban, és végül is a legjobb barátom. A legrégebbi barátom. Minden bizonyal nem utólag kellett volna kikérnem a véleményét, de féltem, hogy ha bárkinek szólok a dologról, akkor lebeszélnek róla. Idegen volt tőlem az efféle, hirtelen felindulásból elkövetett életútváltás – és miután napokig törtem rajta a fejem, egy kicsit úgy éreztem, hogy az egészért évi a felelős. Végül is ő volt, aki felrúgta az egész életét Amerikában, aztán hazajött. Persze tudom, egyáltalán nem volt ez egy könnyű döntés, de bevallom, engem megihletett. Azzal, hogy ismét megjelent nálunk, és a régi társaság is összeállt, nagyon sok mindent át kellett értékelnem az életemben. Egyáltalán nem azt mondom, hogy eddig úton jártam, de nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy Éva visszatérése egyfajta összegzésre is késztetett. Úgy éreztem érdemes lenne visszatérnem ahhoz a szerelemhez, amely gyerekkorom óta kísért. Tudom, hogy viszonylag sok gyerek akar fagyit és sütit árulni a Balaton partján, de én ezt tényleg komolyan gondoltam. Csak persze a szüleimnek más elvárásaik voltak. Nekik mindig az volt a fontos, hogy anyagilag független legyek. Nagyot sóhajtottam, ahogy eszembe jutottak a sírámok, amelyeket egész gyerekkoromban hallgattam. Megráztam a fejem, mintha le akartam volna rázni magamról az egészet, de a gondolataim tovább cikáztak. Olyan szép nap ez a mai, magában sincs elrontani holmi múltba révedéssel, gondoltam. Lehet, hogy mégis össze kéne futnom a Krisztiánnal. Megint megráztam a fejem. Nem, marad az eredeti terv. Bemegyek a nagykerbe Proseccoért, aztán part. Beszéltem le magam. Évi nyolcra hívta össze a kupak tanácsot, mert Tamás hazament a gyerekekhez. Gabi meg majd csak befut, ha végez a családi műszakkal. Komolyan nem értem, hogy bírja. Ahogy leparkoltam az irodám előtt, megint csörgött a mobilom. Ezúttal felvettem. – Szia, apa! mizú is! – kérdeztem. Apám a szokásos, kimért hangján kezdte. – Anyád kérdezi, hogy a születésnapodra hazajössze esetleg, főzne valami vacsorát? Pont olyan fejet vágtam, mint aki citromba harapott. Tudtam, hogy az évi két kötelező látogatás ideje hamarosan eljön, de… Nem volt kedvem hozzá. Évek óta nem tartottuk már a kapcsolatot, csak telefonon. Havi egyszer hívtam apámat, ő pedig néha lájkolt néhány fotót a Facebookon. Anyám távolságtartó maradt. Csak a születésnapomon és karácsony másnapján láttam. Olyankor elintézett néhány kötelező kértéssel, és a látogatásom szinte észrevétlenül múlt el. Súlytalanul teltek ezek az órák. Még csak szomorú sem voltam miatta. Egyébként egészen kiment már a fejemből, hogy mindjárt itt a születésnapom. De apámat nem akartam bántani. Csendes elszenvedője volt ők kettünk végtelenül hosszú és hideg háborújának anyámmal. Szívesen megyek, mondtam szomorúan. Volt ma valami a levegőben. Majd megkérdezem az asztrológusomat, valami napkitörés vagy kvadrát mizéria lehet, amitől ilyen érzelgős vagyok, gondoltam. Szükségetek van valamire, vegyek valamit? A túloldalon csönd. Apám nem válaszolt. Talán nem hallotta. Ő sem a régi már. Apa, vegyek vagy vigyek valamit? Ezúttal válaszolt. Nagy levegőt vett. Nem kell semmi, a szokásos rántott dolgok lesznek, de gondolom megeszed, nem lettél vegetárius, vagy ilyesmi. Hát persze, hogy nem. Jó lesz, mondtam, és éreztem, hogy a gyomrom hatalmasat kordul. Éhes voltam. Akkor péntek este nyolcra várunk. Ott leszek. Várnak. Vagy inkább várják, hogy menjek. Mindig is elvártak dolgokat, amiket én nem tudtam teljesíteni. Milyen jó, hogy már nem feszengek ezek miatt a dolgok miatt. Elvárások, kötelező körök, a társadalom által elvárt szerepek. <gül> egy nagy francokat. Már egy ideje nem érdekeltek mások elvárásai. Az órámra pillantottam. Ha gyorsan végzek a kötelező papírmunkával, még alhatok egy órát délután, mielőtt átmegyek a levenderbe. Lehet, hogy azért vagyok ilyen érzelgős, mert fáradt vagyok. Még az is lehet. Helyes, megcsinálom a dolgom, aztán megyek. Ahogy feltöltöttem a gépemre a reggel megnézett házról készült képeket, újra eszembe jutott az ügyvéd. Milyen kedves pasas mosolyogtam el lehet, hogy életemben először meg fogom szegni a saját szabályaimat és hagyom magam meghívni egy arra. Még az is lehet.